Goiz flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia. Egunon entzuleak, egunon eta atera beriala mokan esak. Hoi laborarik aixua, ia urrek jatena. Gaixo laboraria estu du bizia beti eres ardura en da, laboraria beti preini dela, beti ne errezari baan badu gazzoinik ere?. Lanorenak eskondatzen, oporik ez edo arrezguti, neguko hotzek begitartian unbeltzen, udako beruek izerdia burrustaka jauza azten, deizteko saseunian barrukian edo arditegian preso, eta oliguzian bisos mise aulian esartzeko jakletan, nio, zerme isimendua duen laborariak. Laborariari gore atxikimendua da kutsi nahiz, miritzeko lujamarat izangira joan den asteundagian susten gatzeko, Eta harateltzean, iratik elan xartzeko atea ireki gabere zerentzun dugu? <gülasyon> <masuk> eh? Ongien zun dugu? Ja, irri egiteare gertetzen zaio laborariari? Halleluja, halleluja, laborariak badakire irriegite noistenka, ez da beti pleni, halleluja, halleluja. Gehiago naiz gero bereko gela nagusietara jautsigira, han iragaiten baitzen Luhamaren feria. Eta han... <totipen> Hara, lurra matik zuzenean, hemen ditu nere ondoan laborari batzu, egonoan jaunan dereak, badakigu etziztela arrangura eskaxetan gaitoak, eman ezagun etzauzila esnean untxapagatua, <risa> Gastuak betik horatzen ari bazken erozteko, <risa> berdilon kailuen zat, <risa> Asuri merkatua errekara? <risa> Moltsa sur? Oporik ezartzen nal? <risa> bon, etzen menturaz eta tokirik egokiena laborariak eien grinetaz bintza azteko? Laboraria bere bizi zailaz pleni, baina ez badu ahize aitortuko ere Airosteko paradakatzeko, ez nitu bano iztenka, e, bertsu bat. Mh, mh... Mm -mm. Laboraria, zurbeiti pleni, omen xurduzu sopa, lanoren hainitz, negua hotza udan beroaren xapa. Altalu jaman, guztu antzinen, utzirik aitzur Anzirik kardi tropa egogon no zuen bete tripa, edan pintaka ura. Hiru eggonnez egeldi geldidian, Besta ospa eta aua. Etzira ez betin maloa, Egin zure meha culpapa. Etzira ez betin maloa, egin zure mea culpapa. Nien ze botsa. Dena den, aden, egin, egin, bestea eta gero, holatzugaztik dion bezala... Uztatu da mentxaria, etxen gosez familia... Ara, laboraria bestan eta hilabeteko beneficioa biegunez jarten lugaman berian, eta lugama espaita betiko... Aztelengo izan, zer entzunda etxalde eta barrukietan? Prosper gure erreportei lania egurri dugu argditek geolitean batetanat Mai Prosper entzuten nosu, nuntzida? <tusurra> <tusurra> Gara zikanteko barruki batean! Uh -huh. Eta nolatxe bat nosu kolaboraria? <tusurra> Saude, urubiltzen iz! <tusurra> ah. Laboraria berriz migaretan, laboraria berriz pliñi Bereigiazko natura edo izaitenatitzu la dela lafitesko no, no, no.